Якубович п'яно похитав головою і глухо пробурмотів. Все життя на це поклав, а мене ніби використаний презерватив. Ніколи не прощу. Не вибачу ніколи.